Rondelul unui taraf. Zim balawache taraf, zim cobză neagră, zim lăută. Credeam că în vaca și în cucută râd ochii albaștri de seraf. Credeam că buza mea sărută un hârb de cer și jos în praf. Zim balawache taraf, zim cobză neagră, zim lăută. Credeam că în clipa mea zbătută despoi pământul până la jaf, și în orice zi prin dosută. Zim cobza neagră, zim lăută, zim balauache taraf.